Con los libros vivirás, Benvinguts a un altre episodi de, de Papa Esponja. Aquesta vegada us deixaré que els meus participants, els meus col·laboradors que parlin sobre el tema de quina manera tiri els articles que, que portes de la biblioteca. A continuació, us deixo amb els Testimonies Doncs mira Jordi, t'explico Jo, sobretot abans de la pandèmia Anava molt a la, a la biblioteca els divendres ¿vale? el Divendres era com el meu dia de biblioteca El meu dia de desconnectar, de llegir Sempre trobava el meu temps, el meu espai Per sentar-me a qualsevol racó de la biblioteca I devorar algun llibre eh, I en referència a com trio els llibres doncs, Bàsicament el que faig és buscar per internet Reviews o crítiques de certs llibres que m'interessen Normalment és novel·la negra i miro si estan a la biblioteca, si estan disponibles el reservo i si no, doncs, si tinc moltes ganes de llegir-los, doncs els compro. Però opto normalment per per agafar-los de la biblioteca. I l'aventura la a la luna Avançaràs al fondo del mar Lluçaràs con pirata Del vaca de Hola, sóc en Lluc i abans anava molt sovint a la biblioteca un cop a la setmana o així com a mínim, però des que ens van confinar pues ja no hi havia gaire la veritat és que no, no sé si he anat un parell de vegades. i normalment eh, no anava a buscar llibres sinó a estudiar però quan anava a buscar llibres els portava triats de casa ja o sigui, no els escullia allà, per tant, no utilitzava cap mètode per escollir los Adéu. Hola, hola, sóc la Mixa del blog i canal Paraula de Mixa. La veritat és que tinc carnet de biblioteca fins i tot des d'abans de saber llegir, perquè la meva mare sempre em portava a buscar contes que em llegia cada nit. Uh, en el meu cas, quan escollo llibres de, de la biblioteca normalment ho faig, m'ho preparo ja quan estic a casa. Busco a través del catàleg a la DIP uh, quin és el llibre que vull i on el puc trobar. I si està a fora de Barcelona, m'apropo a la meva uh, biblioteca i el demano per prestar quinta bibliotecari. És a dir que el porten des de fora de Barcelona i normalment triga uns dos, tres dies, depenent de, de la biblioteca que el tingui. Però a vegades també he entrat a la Biblioteca per tornar un llibre, però m'apropo al taulell de novetats, doncs m'apropo també a la secció juvenil, vaig donant la volta, i si ha algun llibre que em crida molt l'atenció, doncs l'agafo. Jo et dic, depèn, depèn moltíssim, però normalment quan vaig a la biblioteca sempre vaig amb el títol que vull agafar ja preparat. Hola, em dic Noèlia. tinc 43 anys i visc a Sabadell i m'agrada molt llegir i llavors eh, vaig a la biblioteca doncs un cop al mes més o menys eh, trio dos o tres llibres i la manera com tinc eh, de triar-los és a través de doncs de la ràdio perquè sempre, bueno, m'agrada escoltar la ràdio i si entrevisten algun autor que, que ha tret algun llibre o, o simplement parlen de llibres tots, doncs sempre m'interessa i llavors agafo el mòbil tinc bueno, una llista i vaig apuntant l'altra manera que tinc també és a través de les xarxes eh, segueixo dos o tres perfils de, de persones que, que es dediquen bueno, que, o sigui que el seu perfil és totalment eh, recomanen llibres en, en una petita ressenya i llavors, si penso que em pot interessar, doncs també m'ho apunto. I la tercera manera també, bueno, a través de coneguts i amics i amigues que, que també em recomanen llibres. I també, si penso que em poden interessar, doncs també. I tinc aquesta llista i vaig, vaig esborrant. A mesura que els vaig agafant, doncs vaig esborrant. I, Déu-n'hi-do, la llista és bastant llarga. Vol dir que, que mai s'acaben. Doncs, bueno, aquesta és la meva manera de... de bueno, de gaf llibres a la biblioteca. Espero que us sigui útil. Moltes gràcies, fins aviat. Com que vis a Barcelona, tinc la sort de estar rodejada de, de moltíssimes biblioteques fantàstiques com, per exemple, la Biblioteca Joan Miró on em van fer precisament el meu carnet de biblioteca la Biblioteca Vapordell que era una fàbrica reconvertida en biblioteca m'encanten les seves vigues de fusta enormes o la Biblioteca Montserrat Montserrataballoc que és recentment nova i és supermoderna i molt ecològica en fi, aquestes són algunes de les meves preferides però encara n'hi ha moltes que vull descobrir perquè com us he dit a Barcelona hi ha biblioteques per a tots els gustos i totes són fantàstiques Uh, a mi m'agrada molt la meva biblioteca, perquè eh, és una biblioteca que té molts racons uh, amagats, cosa que en moltes altres biblioteques he vist que no tenen, que tenen molts espais grans. i a mi això no m'agrada tant, perquè a mi el que m'agrada llegir que quan llegir és, és uh, amagadet, uh, amb el meu racó jo sol, i obviament sense soroll, com les biblioteques, però a part això, un raconet, així, amb la sol, i això a l'amem de lluita cautel, per això m'agrada tant. Jo també vull fer unes recomanacions de, de, de, de, de què fan les biblioteques i una de les coses que, que, que a, els bibliotecaris eh, recomanen molt és de destinos de literaris, de altres de les fronteres insòlites, altra, a, un altre síndrome guanderlust, a tirar una Europa de de bajas emisiones, Georgia Armenia y Azerbaiyán y ayudas naturales para el corazón. Son unas recomendaciones, así que a a als de Caris, entonces وأن nos voy per avís ni, ni llegir hi da van anar tras a episodi i ja anirem anirem parlant profundament d'aquesta. Una altra cosa que també que recomano molt és el al club del llibre. Grup de llibre, és un cicle de, de trobades d'escriptors a cabana a les biblioteques. I també participen molt al grup de llibres doncs, virtuals, les trubades virtuals, on entre els escriptors, periodistes, autors, doncs, eh, autors convidats, que porten en marxa les, les biblioteques, licenciant el seu perfil d'Instagram, doncs, així doncs, també ho fan. Estic són dels que són les més recomanada. I també pot parlar dins del club de lectura reuneixen persones que li agraden molt llegir, intercanvien opinions amb els actors. Conversen d'un doncs, llibre en concret, de qualsevol temàtica, molt variat, eh? de cine, de comi, de filosofia, poesia, pesia, a algunes llengües estrangeres, i, i són per, per tot tipus d'edats. I normalment... Eh, la Biblioteca s'encara d'organitzar els, els grups de lectura. Us espero que us agradi aquest episodi i molta gràcies. de pensamientos oscitos sobre ideas que alguien tuvo. En los libros aprende de pastines en blanco y negro, de tinta sobre papel de palabras menos ordenadas. Sé es escribir un libro de mi versión sobre las cosas que vi escritas en un libro que otro Diego escribió. Hay ciertas cosas que nunca se aprenden, de pronto aparecen, sin sabe por qué. Y hay ciertas cosas que los libros no vienen, de pronto aparecen, pero que hay que saber que en no vienen, de pronto aparecen, pero que hay que saber. Hay ciertas cosas que nunca se aprende, Para escribir tu libro